Detectarea undelor gravitaționale este experimentul care a primit anul acesta premiul Nobel pentru fizică. Cel mai mare merit al echipei LIGO, unul dintre cele două experimente care au demonstrat existența undelor gravitaționale și pentru care s-a acordat premiul Nobel pentru fizică anul acesta, nu a fost neapărat detectarea undelor gravitaționale, ci performanța tehnică și tehnologică a unui astfel de sistem capabil de o adevărată performanță. Deci, și detectarea e o performanță în sine, dar în fine, o să vorbim astăzi cu Cristian Presură. Uh, bună ziua, Cristian, bine te-am regăsit! Bună ziua! Bună ziua. Uh, Philips Research Eindhoven, în Olanda, deja ascultătorii noștri știu despre, tocmai despre partea aceasta, uh, cum să spune tehnologia care a făcut posibilă detectarea undelor gravitaționale, pentru că, mă rog, comentam și noi la începutul emisiunii, toată lumea știe deja, ele au fost... Uh, demonstrate teoretic pe hârtie încă de acum 100 de ani de Albert Einstein, numai că experimental n-a fost posibil posibilă detectarea lor și tocmai aici este frumusețea acestui experiment. Da, este cumva oarecum paradoxal pentru că undele gravitaționale care au fost generate la fuziunea celor două găuri negre au fost foarte puternice. Pentru un moment scurt, intensitatea lor a depășit întreaga energia universului observabil, energia luminoată generată de universul observabil. Uh, trebuie să, să știm că toate că ele sunt, au fost foarte, foarte puternice, interacțiunea undelor gravitaționale cu materia obișnuită este foarte mică. Uh, ceva de ordinul 30 de ordine de mărime. Tocmai de aceea, atunci când undele gravitaționale au trecut, au trecut prin interferometru, să ne aducem aminte cum am vorbit emisiunea trecută, că Un interferometru este format din două oglinzi aflate la 4 km distanță. În momentul că undele gravitaționale au trecut pe acolo, spațiul a avut o oscilație foarte, foarte slabă, de aproximativ 10.000 10 de ori mai mică decât diametrul unui nucleu. Și inginerii de la LIGO au trebuit să măsoare această oscilație a spațiului, care după aceea s-a transformat într-un fel de oscilație a distanței dintre cele două oglinzi. Cu alte cuvinte, distanța dintre oglinzi a variat, a oscilat pentru un moment scurt cu, uh, cu o distanță de 10.000 de ori mai mică decât dimensiunea unui nucleu. Deci trebuia să fii nu numai foarte atent, ca să spunem așa, ci trebuia să ai și un instrument cu care să poți simți chestia asta. Exact, pentru că, uh, spun unii și am verificat și eu calculul și este adevărat, performanța lor este echivalentă cu cea prin care vrem să măsurăm distanța de la noi, de pe pământ, până la Alpha Centauri, care este prima stea, cu precizia unui grosim de fir de păr, ca să, să înțelegem uh, performanța. Iar uh, când au făcut lucrurile se au întâmpinat câteva probleme, iar cea mai mare dintre probleme a fost, uh, cea mai mare probleme a fost uh, vibrația oglinzilor. Pentru că atunci când mașinile circulau, de exemplu, în afara, uh, în afara zonei, uh, ele transmiteau vibrații și vibrațiile erau simțite de oglinzi. Atunci când valurile mării, de exemplu, loveau coasta, și acele vibrații erau transferate oglinzilor. Și de aceea i-au -au, -au atașat cele două oglinzi, fiecare au avut câte 50 de kilograme, le-au atașat pe niște fire foarte subțire de, de fibră de sticlă, de grosimea aproximativă a unui fir de păr, în așa fel încât vibrațiile să nu se transmită oglinzilor. Dar este interesant că făcând asta au creat de fapt alte probleme Pentru că acum glintile au devenit atât de sensibile Încât ele au putut ca să reacționeze chiar și la impactul razei de lumină Care circula între cele două oglind și trebuia să le măsoare Am deschis pagina de la Caltech dedicată lui LIGO www.ligo.caltech.edu Acolo sunt niște fotografii spectaculoase, inclusiv una este a brațului acestui interferometru de la Livingston Are 4 km lungime. Și poate că ar trebui să ne amintim că o parte sau un, un, cum să zic, un Ligo este la Livingstone și un, un Ligo este la um, Hanford. Exact. Sunt două locații în Statele Unite ale Americii, unul pe coasta de est unul pe coasta de vest, situate la mii de kilometri distanță tocmai pentru a evita orice interferență a zgomotilor locale. Să spunem că valul lovește în partea de est a Americii sau că există o furtună. Că asta este foarte, de exemplu, foarte interesant, un lucru interesant, este că detectoarele erau sensibile chiar și la prezența unei furtuni, pentru că norii din apropiere atrăgeau gravitațional oglinzile. Și să presupunem că este o furtună pe, pe coasta de est. În momentul acela oglinzile vibrează și... Inginerii ar putea crede că ei detectează, de fapt, o undă gravitațională, când, de fapt, nu este vorba decât de o eroare de măsurătoare datorită furtunii. Este puțin probabil ca, în același moment, uh, să aibă loc o furtună și pe coasta de vest. Mă înțelegeți? Deci, da. erorile care apar în sunt locale și atunci, dacă văd același lucru în ambele detectoare, atunci sunt sigur că e vorba de o undă gravitațională și nu o problemă de măsurătoare. Asta vreau și eu să, să vă întreb, dacă ele sunt atât de sensibile încât reacționează și la lumină, cum putem fi siguri că ceea ce s-a măsurat este chiar, sau ceea ce s-a pus în evidență, este chiar unda gravitațională? Scepticul din o... tine. Da. da. Este o combinație între, între faptul pe care l-am spus mai devreme, faptul că observăm aceeași, aceeași oscilație în ambele interferometre, Și ele sunt situate la mii de kilometri distanță, deci nu poate fi o eroare locală. Dar, pe de altă parte, este și o încredere pe care o acordăm cercetătorilor. Pentru că ei sunt foarte atenți ca să corecteze toate erorile care ar putea să apară. În jurul fiecărui interferometru, de exemplu, există aproximativ 10.000 de senzori care măsoară absolut tot ceea ce ar să fie. <laughs> pentru ca să își dea seama să nu fie cumva vorba într-adevăr de o eroare locală. Și să nu uităm, mai există încă un al treilea interferometru în Italia. Asta vreau să întreb Virgo se cheamă, da? Experimentul, da, mă rog, ex. se cheamă Virgo. Da, și e foarte, e un, au un alt lucru foarte interesant. Cel din Italia este co -co construit diferit față de cele din America. Din pentru ce punct că de vedere? Există, în punct de vedere al detectorului, din punct de vedere al, al electronicii, pentru că nu cumva să existe același tip de eroare care, dacă ar exista în, în electronică, să apară în același fel în toți cei trei de detectori. Poate nu pun o întrebare corectă, dar care este timpul de detectare? Cât timp poate fi această, pot fi detectate aceste unde? Î în practică, la ora actuală, vorbim de milisecunde. Vorbim de o fracțiune de secundă, deci... pentru că atâta durează onda. Doar atâta trăiește unda gravitațională? Da, doar atâta trăiește unda. Și vă dați seama, până acum au fost patru detecții Deci cercetătorii lucrează de aproxim, aproximativ 25 de ani sau în ultimul an lucrează de un an pentru ca să, în practică, să vadă câteva unde care durează o fracțiune de secunde Bun, dar asta doar pentru că n-am avut tehnologia care să poată detecta, nu? Pentru că altfel să fie avut tehnologia asta, nu știu, în ultimii și acum 25 de ani am fi detectat de atunci încoace tot timpul? Probabil că am fi avut tot așa câteva evenimente pe fiecare an. Dar, atenție, există mult mai multe unde gravitaționale, însă cele mai multe dintre ele au frecvențe mai scăzute și sunt greu de detectat tocmai pentru că erorile care apar în și ele frecvențe de, de scăzute. Tocmai de aceea, pe viitor, urmează să fie lansat un astfel de interferometru în spațiu, pentru ca erorile acestea să nu apară și atunci să putem detecta unde gravitaționale la frecvențe mai reduce, care, sunt, care apar mult mai des. Și atunci vorbim de câteva evenimente pe săptămână, bănuiesc sau pe lună. Da. E interesant dacă putem prognoza când găurile negre își vor face din nou de cap ca să fim pregătiți. Poate că ele își fac o... și nu suntem noi pe fază. Este extrem de greu, pentru că vorbim de găuri negre stelare, care au dimensiuni de 20 de kilometri, 30 de kilometri, o rază de 20 de kilometri, 30 de kilometri și sunt foarte departe. Găurile acestea sunt la aproape un miliard de ani Deci nu le vedem că sunt foarte, foarte mici, dar pe de altă parte mai sunt și întunecate. Și nu le vedem în întunecimea spațiului. Deci, în practică, nu vedem absolut nimic atunci când ne uităm cu telescoapele obișnuite și de asta nu putem să prezicem. Le vedem efectiv reacția pe detectoarele de unde gravitaționale. Da, foarte interesant. Rămâne o performanță tehnologică, rămâne o dovadă, până la urma, geniului uman, nu? Și a progresului. Și a progresului, care tot și, de aici de, derivă. Da, și a zis și a insistenței, faptul că <laughs> insisti insist, ani de zile și... La un moment dat ajuns să fii obsedat de munca ta Pentru că vrei să Vrei să le găsești Și nu-ți pierzi răbdarea Vorba dictonului, prin perseverența la izbândă <laughs> Mulțumim foarte mult Cristian Presură Ne auzim săptămâna viitoare Bine, la revedere. la revedere Toate bune Așadar am fost în legătură telefonică directă cu Cristian Presură De la Eindhoven din Olanda Philips Research Cercetător la Philips Research Și acum mergem la ICP. Unde în... a avut loc? Acolo a avut loc a, a patra ediție a seziunii de comunicări științifice a tinerilor olimpici nu? Exact, a tinerilor olimpici pentru că acolo există um, centrul de, pentru inițiere în cercetare științifică Colega noastră, Mihaela Ghize, spuneam și ieri, a fost acolo și a stat de vorbă cu uh, câțiva dintre cei prezenți Astăzi uh, ne-o prezintă pe una dintre câștigătoare uh, Una dintre câștigătoarele uh, participante la acest proiect o, o, Un proiect foarte interesant Rena Robu este în clasa 11 la Liceul Tudor Vianu din București. Și a obținut medalia de aur la competiția națională ROSEF cu proiectul celule de biocombustie cu microorganisme fotosintetizante.